Права жінок Права жінок – це громадянські права, в яких їм відмовляли протягом багатьох століть. Слабкій половині людства доводилось боротися за свої права. Основні дати 1893 рік Жінки Нової Зеландії отримують право голосу 1960-й Сірімаво Бандара Найке на Цейлоні, нині Шрі-Ланка – Стає першою в світі жінкою прем'єр-міністром 1963. Акт про рівну оплату в США декларує, що за однакову роботу чоловіки і жінки повинні одержувати рівну платню 1971. Жінки Швейцарії отримують право голосу. 1975 Акт про статеву дискримінацію в США Оголошує злочином перевагу за ознакою статі при зарахуванні на роботу. 1997. Національна асамблея Кувейту розглядає законопроект про надання жінкам права голосу. На різних етапах розвитку суспільства соціальне становище чоловіків і жінок значною мірою змінювалось. Сьогодні ніхто не сперечатиметься, що чоловіки і жінки – повинні мати рівні права, а в деяких країнах навіть діють закони, які оголошують будь-яку форму дискримінації або ущемлення прав жінок злочином. Давні часи У різні історичні періоди роль жінки в суспільстві змінювалась. У давній Греції жінки не мали майже жодних прав. Вони займалися домашнім господарством і не брали участі в суспільному житті. Деякі грецькі мислителі вважали, що жінок не варто вчити навіть грамоти, оскільки, знаючи багато, вони перестануть коритися чоловікам. Однак у Єгипті жінки вважалися повноправними членами суспільства. Вони могли брати участь у суспільному житті, займати державні посади, володіти нерухомістю і розлучатися з чоловіками. Деякі з них навіть успадковували трон. Щоправда, здебільшого по смерті чоловіка. Розподіл праці У традиційних землеробських суспільствах трудові обов'язки були чітко розподілені. Чоловіки переважно виконували важку фізичну роботу, а жінки займалися господарством та дітьми. Решта обов'язків у суспільстві також була розподілена. У війнах брали участь чоловіки, жінки ж доглядали хворих та поранених. Вітер змін. Промислова революція на початку 19 століття принесла серйозні зміни. Праця на багатьох виробництвах вимагала вже не фізичної сили, а майстерності. Жінки почали освоювати роботу на фабриках, аж ніяк не гірше за чоловіків. Тепер сім'ю могла забезпечити і жінка. На кінець 19 століття в більшості розвинутих країн жінки одержали громадянські права. Вони здобули право володіти нерухомістю і після шлюбу, а не передавати її в розпорядження чоловіка. Вони могли укладати договори і підписувати юридичні документи, викладати, ставати медсестрами та лікарями. Хоч навчання дівчаток тривалий час залишалось більш поверховим, ніж хлопчиків, і закінчувалось значно раніше. Право голосу Деякі політики доводили, що право голосу можуть мати лише ті, хто володіє нерухомістю чи брав участь у бойових діях. Але в XIX столітті цій ідеї було піддано сумніву. Право голосу поширили на бідних, однак жінок реформи поки що не торкнулись. На КІНЕС 19 століття в багатьох куточках світу ширився рух суфражисток, які боролися за надання жінкам виборних прав. Повільний ПРОГРЕС. Першими право голосу отримали жінки Нової Зеландії в 1893 році. До 1920-х років більшість демократичних країн надали жінкам право голосу. Швейцарські жінки отримали таке право тільки в 1970-ті роки. У деяких мусульманських державах жінки і сьогодні не рівні з чоловіками, не можуть голосувати і претендувати на виборні посади. Розширення горизонтів У 1960-ті виник рух за визволення жінок, який ставив за мету повністю урівняти жінок з чоловіками. У громадянських та економічних правах Поволі спектр можливостей жінок розширювався Нині жінки працюють лікарями, адвокатами та директорами компаній Тепер ніхто не здивується, зустрівши жінку-пожежника чи будівельника А в арміях деяких західних країн жінки займають провідні пости Але однак... Вибір між кар'єрою та материнством залишається для багатьох жінок досить складним. Іллюстрації Мері Уолстонкрафт, 1759-1797, англійська письменниця. В 1792 році написала одну з перших феміністських книг «Захист прав жінок». Згодом у памфлеті «Думки про освіту дочок» 1797. Вона критикувала систему навчання дівчаток. Елізабет Кейді Стентон 1815-1902. У 1848 році організувала першу асамблею по боротьбі за права жінок у США. Вона виступала за справедливі майнові закони і право, Заміжніх жінок на розлучення, за спільну освіту і право голосу. Еммелін Пенкхерст, 1858-1928, англійська суфражистка, заснувала Жіночий соціально-політичний союз, 1902, боролася за виборне право для жінок. Вона та її донька Кріста Бель неодноразово ув'язнювались, на малюнку зображена 24-та піхотна дивізія США в Саудівській Аравії. Війна в Перській затоці стала першим воєнним конфліктом, під час якої жінки солдати армії США воювали пліч-опліч з чоловіками. У Великобританії під час кампанії за громадянські права ув'язнених жінок протестуючи часто влаштовували голодування. І тоді їх голодували примусово. Під час обох світових війн жінки працювали на військових заводах, сприяючи успіхам на фронтах і підносячи тим самим свій престиж. Ізраїльтянка Голда Мейр в 1948 році стала заступником міністра закордонних справ, а згодом очолила зовнішньополітичне відомство. У 1969 році вона була обрана прем'єр-міністром Ізраїлю. У 1996 році владу в Афганістані захопили таліби – мусульманські фундаменталісти. Вони ввели статеву сегрегацію, змусили жінок знову вдягти паранжу, заборонили дівчаткам відвідувати школу, ввели обмеження на вибір професій для жінок.